berkata Abu Thawr Abu Thawr Telmid murid besar yang Imam al, al Abu Thawr tadi tadinya Ashabur Ra'i Ashabur Ra'i ashab yang berpegang dengan Ra'i lebih banyak berpegang dengan Ra'i dari hadis dan selalu mengejek jejek mengolok-olok. Mengolok-olok, mengejek-gejek ahlul hadis ahlul hadis tadi ketika itu di Baghdad lemah, tertidur lelah tidak punya kekuatan ini dikatakan sendiri oleh al-imam Ahmad sampai datang al-imam al-shabi maka berkata Abu Thaw lama warada al-shabi radiyallahu anbu al al-iraqah ja'ani Husain Al-Qarabisi Tatkala Syabi radhiyallahu anhu datang kira Maka datang kepadamu yakni temannya yang bernama Husain Al-Qarabisi yang kemudian jadi murid besar bersama Imam Syabi dua orang ini Husain Al-Qarabisi dan Abu Thawr tadinya berniat atau terjadi perdebatan antara keduaannya dengan al-imam al-Syabi termasuk keduaannya dari ashab rai namun setelah berdebat dengan Syabi karena salah satu keistimewaan Syabi adalah ahli dalam bermunadar ahli dalam bermunadar itu ma'ruf Al-imam Al-Syafi'i telah menadar Berkembar Maka seolah-olah beliau Bila tangguas yang sedang menorkau Apa yang dimaksud? Penuh dengan hujah Mari kita lihat kisah ini Dua orang ulama Abu Sawr dan Husayn Al-Qarabisi Wa kana yakhtarifu baii ila ashabir Rai. Pusain adalah sahabat saya yang biasa kita duduk di majlis ashabul royi. Maka lah maka dia berkata kepada aku, kata min ashabil hadis yang Sekarang telah datang ke kewakdad ini seorang dari ahli hadis yang berbicara tentang pikir. Takum bina nas harubih. Mak kita ejek dia kita olok-olok. Hai ditestu laboro Taqabu wa zahabna hatta dakhalna alayhi ma'a dia pun berdiri dan kami pun bangkit berdiri dan masuk menemui Syafi'i Fatalah al-Husain al al-mas'alata Maba Husain mulai bertanya kepada Syafi'i tentang satu masalah فلم يزل الشافئ يقول قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أزلم علينا البيت فطرقنا بدعاتنا واتبعناه ما انتياس الشافئ ما لا قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول sampai gelap rumah kami sampai datang malam Lalu apa yang terjadi? Fataratna bid'atana. Maka kami pun meninggalkan bid'ah kami. Wattaba'nahum. Lalu kami mengikuti Syafi'i sejak itu. Yang tajam lisannya Syafi'i, tajam bagaimana? Hujjah itu salah satu ketinggian Al-Limam al syafi Ahli dalam berbicara Fasih Sehingga Al-Limam al-Syafi dikatakan Hujatun fidlubaw Antum kan tahu diwan Diwan Diwannya syair syafi Siapa saja yang, yang belajar bahasa Arab sastra Arab tentu pernah membaca Kumpulan syair-syair Al-Limam al-Syafi Dia seorang penyair Fasih Dan kalau dia baca Quran Orang nangis Orang nangis Orang nangis Baca Qurannya merdu sekali. Si orang-orang kalau dia mau taajub dia mau yang kata dia panggil sapi, ekor eh, baca Quran, baca Quran, baca Quran, baca Quran syafi'i, Orang-orang itu nangis, nangis lah syafi'i tutup tuh sudah ada. Tidak nah, kayak kita di sini orang-orang nangis makin terus. Syafi'i lihat orang nangis sudah sudah cukup. Oh sudah cukup. Bukan serajang aja nangis nangis lihat tu. Ulama ikhlas. Apa yang dimaksud dengan khusus tetapi yang dimaui adalah umum apa yang dimaksud dengan lafaz yang umum tetapi yang dikehendaki khusus wa kullalan la'riful khass min al'am wa la al'am min al khass kami enggak tahu Ah, lima masyarakat ilmuwan betul-betul yang mengajarkan tentang usul fikir. Ini lapas bentuknya umum. Tetapi ini khusus. Ini umum, ini khusus. Ini umum yang dimaui khusus. Ini khusus yang dimaui umum. Begitulah selesai. Kalau Imam Syafi'i mengatakan, menjelaskan tentang ayat Al-Quran. إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ إِنَّ مَا أَرَضَ بِهِ أَبَا di sini disebut an-nas dengan bentuk jamaah Tetapi yang dimaksud adalah Abu Safiyah Udah Imam Safiyah membaca lagi ayat Ya ayuhan nabiyu idha talaktumun nisa Wahai nabi apabila kamu mentalak Perempuan-perempuan istri-istri kamu faham khas yuri dubi ilham. Ini adalah khusus, tetapi yang dikehendaki adalah umum. Begitulah Imam Syafi'i mengajarkan ashabur rahim para uh, ulama ketika itu di, di, di, di Baca tentang tentang uh, al-Quran al-Karim tentang uh, al-Quran al-Karim. Sehingga Abu Sa'ud dan kawan-kawannya rujuk rujuk. Dari mazhab ashab al-Ra'i ke mazhab ashab al-Hadis. Bagian yang bertuju, al Imam Syafi'i mulai menulis kitab, mengarang kitab, Di antaranya kitab ar-Risalah atas permintaan. Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi Berkata Abu Thawr Abu Thawr sekarang telah menjadi telmit muridnya Al-Imam Al-Shafi'i Kala selama dua tahun Al-Imam Al-Shafi'i di Baghdad Mengajar Tadris dan banyak orang-orang yang belajar kepada beliau. Di antaranya Abu Thawr, Hussein Al-Qarabisi, kemudian dari Ashabul Rai, kemudian dari Ashabul Hadis seperti Imam Ahmad bin Hammar, dan lain-lain para ulama Al-Hadis belajar bersama syafi. Dan di baqdat itu dia mengarang kitab Al-Risalah, Al-Qadimah kita karisalah dua kali di karang di Baghdad pertama kali dengan ar-risalah yang yang pertama dan di Mesir sekali ar-risalah yang kedua dan yang beredar sekarang yang ada sama kita ar-risalah yang ada di yang beliau tulis di Mesir Abdul Rahman bin Mahdi menulis surat kepada Imam Asy-Syafi'i dan ia syab ketika itu Imam Asy-Syafi'i masih masih uh, muda Ayah bawa Allah Kitab dan dihimaan Al Quran, agar dia menulis satu kitab yang menjelaskan tentang makna-makna Al Quran, menjelaskan tentang hadis-hadis, menjelaskan tentang kehujahan dari ijma dan menjelaskan tentang anasikh wal mensuh dari ayat Al Quran dan Sunnah. Fa wadu Allahu Kitabul Risalah. Maka kemudian Imam Najm Shari menulis kitab. Al-Risalah. Untuk itulah Abu Rahman bin Mahdi. Abu Rahman bin Mahdi yang bertual dari Imam Al-Shafi'i. Lebih saint dari Imam Al-Shafi'i. Maka, ma'usalli salatan, illa wa'adu l-Shafi'i fiba. Tidak aku solat dengan satu kali salat melainkan aku mendoakan, aku berdoa untuk syafi'i di salat itu. Luar biasa. Eh? Ma usolli salatan illa wa ad'u lishabi fiha sama seperti bapak Ahmad dia doakan ya tulis kitab risalah kitab yang menjelaskan tentang Quran dan Sunnah mana yang nasikh mana yang mansukh mana yang 'am mana yang khas mana yang mujmal mana yang mufassal sehingga dalam kitab ini terkumpul berbagai macam ilmu di antaranya ilmu Qur'an ilmu Hadis, ilmu usul fikir kemudian selain kitab Ar-Risalah Al-Limamah Syahir juga menulis beberapa tulisan kitab karena salah satu keahlian beliau yang tidak dimiliki oleh orang lain jadi pandai dalam menulis banyak khalayak yang menarik kerana beliau menulis fikih, tetapi fatwanya dengan hadis Jadi fikih berdasarkan sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan perihal perjalanan beliau ke Mesir dan beliau pun mulai mengarang lagi menulis kitab-kitab yang baru dipesil. Jadi tulisan-tulisan beliau ada beberapa uh, tingkatan. Pertama beliau menulis mencatat hadis-hadis dan masail dari para ulama di antaranya dari Ad Imam Malik. Beliau meriwayatkan hadis dari Ad Imam Malik dari guru, dari guru beliau Sufyan bin Uyainah. Kedua dia adalah dua orang imam besar. Beliau mencatat hadis-hadis. Dan beliau bertanya, kerap kali bertanya kepada Al-Zimam Malik tentang berbagai macam masalah. Dan itu telah kita bicarakan catatan-catatan beliau. Kemudian beliau mengalang kitab sendiri. Menulis kitab. Catatan-catatan beliau begitu banyak. Dan berulang kali beliau menulis. Bahkan... Ketika beliau sholat, maka beliau melalui ayat, kemudian dia teringat dengan bermasalah, maka selesai sholat, beliau tulis, tulis dulu. Kulia tulis, sholat lagi. Selisih sholat, dia tulis lagi. Jadi lampu dinyalakan, dimatikan, dinyalakan, dimatikan. Sehingga karangan dia begitu banyak. Ada tulisan-tulisan beliau karangan-karangan beliau yang beliau tulis di Baghdad. Ada karangan-karangan beliau yang beliau tulis di Mesir. Karena beliau tinggal di Mesir selama 5 tahun. Maka selama 5 tahun itu perjalanan ilmiahnya penuh dengan ilmu. Baik mengajar, berdakwah maupun menulis. Sehingga karya-karya beliau begitu banyak. Berkata salah seorang murid beliau yang bernama Harunalah. Mengatakan Imam Ash-Shabi datang kepada kami. Dia di ke Mesir pada tahun 199 Hijriah, Dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Murid Ya Robi bin Sulaiman mengatakan, iaitu yani ketika Syabi masuk ke Mesir dan tinggal di Mesir, falam Allahu yeah. Akilan bidahar. Saya tidak pernah melihat beliau makan di waktu siang, yani iaitu menunjukkan sedikitnya makan beliau. Walanaiman bilail dan tidak tidur di waktu malam. Wakanatlahu jaria Sauda. Beliau mempunyai seorang budak perempuan hitam Yang biasa melayaninya Maka beliau mulai menulis bab-bab di kitab Dari bab-bab ilmu Kemudian beliau mengatakan kepada jariah, memba, uh, jariahnya Bangunlah, nyalakan lampu Maka jariahnya pun berdiri dan menyalakan lampu Kemudian beliau menulis apa yang perlu beliau tulis Dan begitu seterusnya itu sepanjang harinya. Kan beliau biasa membagi malam menjadi tiga bagian. Tidur. Sholat dan menulis. Terus menulis. Sehingga karangan beliau begitu banyak. Selama empat tahun beliau. Lima tahun beliau di Mesir menulis dan menulis dan menulis. Atau melihat kitab Al-Om. Berjilid-jilid. Ya. Dan kitab Al-Um itu terdiri dari beberapa puluh kitab. Tarangan beliau sampai seratus kitab lebih. Yang kemudian dikumpulkan oleh para ulama jadi kitab-kitab Al-Um. Yang dibeliau kumpulkan jadi kitab Al-Um, kitab Induk. Itu dari berbagai macam karya beliau. Belum kitab-kitab yang lainnya. Belum Qaul Qadim dan Qaul jadidnya yang memerlukan dirasah yang yang sangat cermat sekali bagian yang 9 pujian para ulama keinginan para ulama untuk belajar kepada beliau mempelajari ilmu beliau mengambil ilmu dari beliau mempelajari kitab-kitab beliau mencari kitab-kitab beliau dan bermanfaatnya kaum muslimin atas karya-karya beliau, dari karya-karya beliau Tulisan-tulisan beliau mempunyai beberapa keistimewaan Di antara keistimewaan yang pertama tertibnya bagus tertib kalau beliau mengarang maka sangat tertibnya bagus susunannya bagus sekali kitab perkitabnya perbabnya masalah-permasalahan itu sangat bagus sekali yang kedua beliau selalu menyebutkan kenuhut di setiap permasalahan yang ketiga ringkas singkat tapi padat Barangkali yang keempat, bahasanya sangat mudah dipahami. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Berkata Abdul Malik bin Abdul Hamid al maimuni Kala li Ahmad bin Hanbal. Berkata kepadaku Ahmad bin Hanbal. Ma laka latandur fi kutub syafi'i. Kenapa engkau tidak mau melihat kepada kitab-kitab syafi'i? Fama min ahad wad'a al-kitab hatta dhahara adba li sunnah min al Tidak ada seorang pun juga yang menulis kitab kemudian nampak nyata, masyhur yang lebih mengikuti sunnah dari Selain dari syafi'i ini yani pujian yang tinggi guys. Jadi yani tidak ada satu pun penulis yani yang menulis masalah-masalah fikri yang lebih mengikuti sunnah selain dari Syafi'i. Imam Ahmad pun pernah berkata lagi, "Ma samata ahad asy-Syafi'i ila kitab al-Jaziyah." Tidak ada seorang pun yang mendahului Syabi dalam menulis kitab tentang kitab Jeziah. Jadi Syafi'ilah yang pertama kali menulis kitab Jeziah. Saya pernah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang kitab Malik dan Syabi Mana yang lebih kau sukai? Atau kitab-kitab Abu Hanifah dan Abu Yusuf? Makmir Ahmad bin Hafidh al-Shafi'i, Ahabu illya, Wahuwa in waza kitaban, Fahuwa yuftib al-hadis. Kitab-kitab Shafi'i lebih saya sukai. Beliau meskipun menulis kitab, tetapi beliau berfatwa dengan berfatwa dengan hadis. Yani fatwanya bukan dengan ra'yu tapi dengan hadis. Wa ha'ula'i yaftuna ra'yi sedangkan mereka ini berfatwa dengan ra'yu. Fa kaifa hadai? Bagaimana bisa dibandingkan dua perkara ini antara hadis dengan ra'yu? Dan Imam Ahmad memuji kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i karena Asy-Syafi'i selain ahli hadis dia ahli fikih dan menulis tentang fikih. Para ulamak yang lain menulis dan men lebih banyak rakyunya dari hadisnya. Tapi Syafi menulis fikir, dia berfatwa berdalil dengan hadisnya. Tentunya lebih aku cintai, kata Limang Ahmad, kitab-kitab Syafi. Berkata Muhammad bin Muslim bin Warah al-Razi, Saya datang ke Mesir, saya datang dari Mesir. Bagdad. Jadi yani pulang ke Baghdad. Saya kemudian masuk menemui Ahmad bin Hammal. Maka Ahmad bin Hammal berkata kepadaku, "Min ayna ji'ta? Dari mana kau datang?" Qultu: "Ji'tu min Misr." Saya datang dari Mesir. Qala: "Ya barakatay Ahmad bin Hammal walak. Akatabta kutub as-Syafi'? Apakah engkau telah mencatat menulis kitab kitab Syafi'i?" Qultu laa tidak belum qala baliba ana anqa tidak menulis kitab kitab syabi tidak mencatat kitab kitab syabi <tip> ah, Ini perkataan yang besar dari imam ahmad ma arafna nasikha sunan rasulullah SAW min mansukhha la khassa min amnya wa la mujmala min mufassariha hatta jalasna syabi Oh, di perkataan ilmu itu ini kaguman lima masyhif. Kata Imam Ahmad nak Arablah kami tidak mengenah, tidak mengetahui tentang ilmu nasikh dari sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mansuhnya mana yang nasikh mana yang mansuh mana yang khusus mana yang umum mana yang mujmal mana yang mufassar yang ditafsirkan sampai kami duduk di majlis syafi'i apa maksud ibu bang Rahman? Kami belajar itu semua kepada syafi'i, maaf rabbal. Ke syafi'i ilmuan al alim yang menjelaskan tentang kawaid al Quran, kawaid hadis, kawaid sunnah. Sampai Imam Ahmad mengatakan, "Maka ruknah nasikh asunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min mansukha, walakhasha min amha, walamujmalha min mufassirha. Mufassirha hatta jalasna shafi. Maka kata Muhammad bin Muslim bin Warah al Raz. Perkataan Imam Ahmad itu masuk dalam hatiku. Sampai saya kembali ke Mesir Lalu saya mencatat Kitab-kitab syafi Jadi Muhammad bin Muslim bin Warah Datang dari Mesir Pulang ke Baqda Ditanya oleh Muhammad Muhammad Dari mana engkau dari Mesir? Engkau tulis kitab-kitab syafi Tidak, kenapa? Padahal saya tidak tahu apa-apa tentang nasiq Mansur dan khos a'am, mujmal, mukassar. Sampai kami duduk di majlis syafi'i. Kembali lagi dia ke catat kitab syafi'i. Luar biaya sama duduk syafi'i ini. Orang akan lari jam syafi'i. Orang-orang syafi'i yang ingat tahu jam syafi'i. Orang-orang yang mengaku syafi'ah, yang mengaku bermadrat syafi'i. Nggak tahu siapa syafi'i. Orang yang paling mengikuti salat nabi yang mulia, s.a.w. Jauh dari bid'ah. Ibn Hajar, Ibn Hajar, Ibn Hajar ketika ditanya oleh oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang kitab Fathul Bari, tentang kitab Bulughul Maram, ketika ditanya oleh orang, yakni diminta fatwanya tentang ucapan sayyidina di waktu selawat kepada Nabi, boleh apa tidak? Ibnu Hajar kemudian menjawab, yang ringkasan dari jawab ini fatwa Ibnu Hajar, saya ambil ambilnya fatwa Ibnu Hajar. Intinya adalah beliau menjelaskan pertama tidak pernah diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ucapan Sayyidina Satupun pun tidak pernah dinukil oleh para dari para sahabat dan oleh tabiin dan tabiut tabiin dan seterusnya. Kemudian Ibnu Hajar yang menarik saya memberikan contoh kepada Kitab Imam Syadid. Kalau ucapan Sayyidina itu sunnah. Tentu telah ada di kitab Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i orang yang paling keras, paling mengikuti Sunnah Rasulullah. Kemudian dibawakan khutbah Imam Mukaddimah Imam Syafi'i di kitabnya oleh Ibnu Hajar. Tidak ada Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad yang menunjukkan Sayyidina ini tidak ada alias bedah. Kalau mau berserawat, tidak ada. Kalau Nabi sebagai Sayyid, Sayyidul, Sayyidul Anbiya wal Mursaleen, iya. Tapi kalau kita berserawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ala Sayyidina Ibrahim. Tidak ada. Baca di kitab, seluruh kitab Imam Syafi'i. Ibnu Hajar yang menarik, saya kagum, terheran-heran. Ibn Hajar, luar biasa dia berdalil Dengan selain dari dari Nabi tidak ada, dari sahabat tidak ada Kalau betul itu ada, telah ada di kitab Syafi'i Kata Ibn Hajar, Syafi'i adalah orang Yang paling mentaklimkan Nabi S.A.W Sangat kuat pegang Sampai dia Dia tidak malu-malu berkata kepada muridnya Ahmad bin Hamba, kalau kau dapatin hadis Kasih tahu saya, biar saya rujuk Dari paham saya kalau ada hadis bertentangan dengan perkataan saya, lemparkan perkataan saya ke tembok. Kemudian beliau mengatakan iga sohal hadis bahwa madhabi alabida telah sah hadis itu, maka itulah madhabku. Saya rujuk baik semasa hidup saya maupun setelah saya mati. Beliau sangat membenci pida'ah sehingga beliau mengatakan manis taksana fakult syawah. Barang siapa yang membuat sesuatu, yang mengistihsat, menganggap baik sesuatu perbuatan. Maka sesungguhnya dia telah membuat agama baru. Maka Ibnu Hajar menunjukkan kepada yang menanya, khususnya dan kepada yang membaca fatwa beliau, bahawa syafi'i tidak mengucapkan bersolawat, mengucapkan sayyidina ketika bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi <Tantik> Wasallam. Ahmad bin Qasim, teman <Tantik> dari Abu Bid pernah berkata, ardhul khurot ilm masri. فأتيت أحمد بن حمل، فقلت يا أبا عبد الله إني أريد القروض إلى مصر، فما تأمرني أن أكتب؟ قال أكتب خطوب الشاذين. قت أحمد بن باز س. Saya mau berangkat keluar ke Mesir. Lalu saya datang kepada Ahmad bin Hamzah. Maka saya bertanya, Wahai Abu Abdullah, saya akan keluar ke menuju Mesir. Apa yang memperintahkan kepada aku untuk menulis kitab mana yang harus saya tulis? Kata Imam Ahmad, Oktober untuk Syafi'i. Tulis kitab-kitab syafid. Tulis kitab-kitab Syafi, catat kitab-kitab Syafi. Yang ke sepuluh, iaitu al Imam Syafi sebagai mufassir yang ahli dalam Quran. Banyak sekali riwayat yang, yang menjelaskannya. Salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh Yunus bin Abdul A'la. Dia berkata: ida Adalah Syabi, jika ahadah fit Tafsir, kala'nu shahid al Tanziil. Adalah Syabi, apabila dia mulai menafsirkan Quran, soalah soalah dia menyaksikan turunnya Quran itu. Jadi soalah soalah dia tahu tentang turunnya Quran itu. Iyani seolah-olah dia dia dia sahabat karena dia menyaksikan turunnya di Al-Qur'an hanya sahabat yang tidak di zaman turunnya wahyu Para ulama seperti Al-Libab Al-Baihaqi di kitabnya Manakib Asy-Syafi'i telah memberikan contoh yang sangat banyak sekali Kemudian yang ke-11 شفي دلم علم الحديث. أحمد بن وثمان بن سعيد الأحوال بركاته tak mahu Ahmad bin Hamal yang bul. Saya pernah mendengar Ahmad bin Hamal berkata, maka na ashabul hadis yang ariefuna makna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta kelim ashabi fayyana lahum. Jom Ahmad bin Hamal katakan, ashabul hadis, ahli hadis tidak mengetahui. Yani sebagian kita katakan sebagian atau hal-hal tertentu tentang makna-makna hadis Rasulullah SAW sampai datang syafi'i kepada mereka lalu menjelaskan kepada mereka maksud hadis ini begini maksud hadis ini begini dan dan dan selanjutnya berkata Husain bin Ali Al-Qarabisi rahmatullah di ya, hadapan rahmat Allah al-Shabi, semoga rahmat Allah al-Shabi, maaf hina istimbal, akhirah sunan sunan ialah bim tegelim Shabi, Abu Abdullah Iyana, semoga rahmat Allah al-Shabi, kami tidak taaham tentang cara memeluar hukum di kebanyakan sunah Rasulullah sallallahu alaihi bagaimana cara istinbatnya kecuali dengan ta'lim ta Syafi'i kepada kami dengan ta'lim ta Syafi'i Abu Abdillah kepada kami maka pahamlah kami bagaimana cara uh, istinbat hukum yang ke-11 Syafi'i Ya'ani ahli istidbab. Ahli dalam mengeluarkan hukum. Dua belas. Yang kedua belas. Syafi'i ahli dalam istidbab. Dalam mengeluarkan hukum. Dan ini langsung disaksikan oleh beberapa ulama Di antaranya oleh guru beliau sendiri. Yang bernama Subyan bin Uyainah. لترىكن على أن الإمام الشافي قلنا عند, و... عند برادة دي دي دي ابن عند ابن ويينا قام يبرنا برده في في في مجلسنا ابن ويينا ابن ويينا على السفيان بن ويينا وكان إذا جاءه شيء من التفسير والفضية يسأل عنه التفت إلى الشافي فقال سألوا هذا. Kami pernah berada di majlis, Jadi yani kami apabila berada di majlis, Sufyan bin Uyayna. Kemudian Sufyan bin Uyayna ditanya tentang tafsir atau fatwa. Maka Sufyan bin Uyayna menengok kepada syafi'i. Ada syafi'i di situ. Seluhada. Tanya orang ini. Itu gurunya. Ini pemuda. <coughs> Kemudian guru besar beliau juga yang bernama Muslim bin Khalid az Zanji, dan dia berkata kepada dia pernah berkata kepada Syafi'i, fati ya Abu Abdullah, fatwa ya Abu Abdullah, wallahi, an raka antufti, demi Allah, sekarang kau berhak berfatwa. Kahwa ibnu komsa salafah ketika itu syafi'i berumur lima belas tahun, mufti dalam umur lima belas tahun, sudah menjadi mufti dan diperintah oleh gurunya langsung, Muslim bin Khalid az Zanjii Berkata kepada syafi'i. ya Abu Abdillah Abdillah Abdillah Fatwa. Sekarang saatnya yang kau berfatwa. Ketika itu usianya baru lima belas tahun. Mufti pada diri seorang mufti terkumpul sejumlah ilmu. Tiap boleh orang berfatwa tanpa ilmu. Ini 15 tahun. Dan disaksikan langsung oleh gurunya. Fatwa. Fatwa ya Abu Abdillah. Fadl Al-Bazzaz berkata. Hajat tu Ahmad bin Hanbal. Saya pernah menunaikan ibadah haji bersama Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal kenal Syafi'i bukan semenjak Syafi'i bukan ketika Syafi'i datang ke Baghdad bukan tapi kenal Syafi'i semenjak Syafi'i berada di Mekah belum ke Baghdad. Imam Ahmad menunaikan ibadah haji yakni bersama Fadl, Bazaz dan para ahli hadis yang lain. Lalu kami tinggal di satu tempat di Mekah. Setiap pagi al-Imam Ahmad keluar pagi-pagi keluar. Saya pun keluar bersama beliau. Maka selesai kami salat subuh, kami berkeliling di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Maka kami duduk di majlis Sufyan bin Uyainah. Imam besar ni guru dari syafii dan saya pun mengitari majlis-majlis yang begitu banyak saya mencari Ahmad bin Hambal kok tidak kelihatan Kemana mana entoginya pergi bareng-bareng dia duduk di majlis Sufyan bin Uyaidah. tahu-tahu Ahmad bin Hambal hilang Nggak ada di mana duduk dia maka qalali uskut yeb yeb kembali majlis tinggalin majlis Sufyan engkau duduk di majlis anak muda ini kata Ahmad uskut yeb kau kan lagi dengarit, sudi bicara tentang Al Quran, tafsir, bicara tentang Hadis, asbab. Fatinfat Hadis bi uluin tajidhu biluzul, walla yadzurruk dinika, walla fi aklika, walla fi fikmika. Apa bilang kau kerewatan satu Hadis yang diriwayatkan dengan sanat yang ali yang tinggi? Nah, pasti engkau akan dapat di sanat yang rendah nanti tidak mutolat tidak apa apa yang penting hadis tidak memutolatkanmu pada agamamu pada akalmu pada pemahamanmu kita lewat beberapa hadis nanti kita susul cari lagi wain fatka akhluhazal fatah jika engkau kelewatan akalnya anak muda ini Engkau lupa dari majlis anak muda ini, akhau Allah terjitu ila yubil kiamat. Saya khawatir engkau tidak akan mendapati majlis seperti ini sampai hari kiamat. Nara'itu ahdan afqohu fi kitabillahi min hazal fatah al Quraisyu. Saya belum pernah melihat seseorang pun juga yang lebih paham tentang kitab Allah dari anak muda orang Qurayshin lalu kawannya bertanya Man ada? siapa anak muda ini kala Muhammad bin Idris ini Muhammad bin Idris makin hari makin banyak yang duduk bersama asyafiq makin hari makin banyak bahkan Ishaq bin Rahway juga menegur Imam Ahmad kenapa kau tinggalkan majlis untuk ting duduk di majlis ini padahal umurnya tidak jauh dengan kita Umurnya kan enggak beda jauh, beda jauh dengan kita. Lalu ditegur Ahmad. Muhammad. Betas. Si Muhammad mengatakan kalau engkau luput majelis anak muda ini, hilang pemahaman yang dari dia sampai hari kiamat kau enggak ada pendapat. Ini menunjukkan Imam Ahmad belajar berasal sejak syaki berada di Mekah. Duduk di majlisnya. Sampai Muhammad tinggalkan majlis imam Sufyan bin Uyayna yang sedang meriwayatkan hadis. Karena ingin pemahaman Quran, tafsir dari Syafiq. Bagaimana Syafiq mengajarkan Quran? Padahal ketika itu usianya tidak beda jauh. Sehingga ditegur ada kawannya. Jadi orang tidak tahu. Man hala? Man hala siapa? Muhammad bin Idris. Al-Syabi. Makin hari makin banyak. Makin hari makin banyak. Maka Al-Syabi duduk majelisnya itu di Kaabah. Di dekat pintu itu. Dia duduk menyandar itu. Lalu dia taksirkan Al-Quran. Dia kirim. Diajarkan Al-Quran. Diajarkan hadis. Diajarkan membantah ashab rai. Dan dia tegarkan Dijelaskan antara ahli ida al-sahiha. Oh, luar biasa. Yang terakhir, jidah dan nasihatan imam al kepada salah seorang tokoh ahlul bidang. Yang bernama Bishr bin Ghiyath Dengan huruf Sa' Gain Ya Khalid Sa' Giyad Al Marisi. Tokoh Jahmiyah. Kita tahu paham jahminya. Mengatakan Quran, makhluk. Allah di dikulli makanan. Menta'wil ayat-ayat sifat. Bahkan menghilangkan sifat-sifat Allah. Tetapi Bishir bin Qiyaf al marisi Mengidolakan syafi'i. Sangat takjub kepada syafi'i. Sangat mencintai syafi'i. Sehingga ummu Bishir, ibunya Bishir ini Datang kepada al-limam al-syafi'i Fakala, maka ibunya Bishir ini menghafalkan Ya Abu Abdullah Wahai Abu Abdullah, saya melihat bahawa ibni anak saya ini Sangat mencintaimu, membesarkanmu Apabila engkau disebut di sisinya Ajan dia membesarkanmu kalau sekiranya engkau menasihati dia agar dia berhenti dari rakyu ini, paham yang sesat ini. Al-lazi huwa fihi, faqad aadakun nas alaihi. Dia telah dimusuhi oleh orang banyak lantaran madhab bid'ahannya ini. Berarti ummu ibunya Bishir bin Giyad al-Marisi, sunnah. Anak yang sesat sehingga ibunya minta kepada Imam Syafi'i Supaya nasihatin anaknya ini Karena anaknya ini bisir bin Giyat Al-Marisi Takoh Kata Imam Syafi'i, Apa hal saya akan lakukan? Maka masuklah uh, Yani bisir Al-Marisi menemui kala laku syafi'i, berkata syafi'i kepada Bishr bin Jiyad al-Malisa. akhbirni amat tad'u ilaihi. terangkan kepada saya dakwahmu ini. manhajmu ini. apa yang kau ajak manusia kepada dia. akitabun latiqum apakah ada kitab yang berbicara Al-Quran dan yang dari Al-Quran ada wa fardul muqtarad apa itu yang kewajiban yang diwajibkan oleh Allah wa sunnatun qaimatu adakah sunnahnya wa wajabat 'alissalam albahs anhu wa kaum salah berbicara seperti ini oh, lihat serangan pertanyaan yang luar biasa ya. pertama dalilnya dari Al-Qur'an ada yang kedua apakah Allah mewajibkannya? Yang ketiga apakah ada sunnahnya? Yang keempat apakah engkau dapati kaum salaf berbicara seperti engkau menhadui nihjahmiyah? Tapi wujidtu 'anil salaf wujidtu 'anil salaf padahal beliau termasuk salaf jadi, Syafi'i yang dimaksud oleh Syafi'i salah di siapa? Sahabat dan tahbihi'in kerana beliau adalah tabi'u tabi'in. Dan yang dimaksud oleh beliau juga, tabi'u tabi'in besar. Termasuk guru dan iman malik. Lihat. Wa wajabta alis salatil bahsi anhu wa so'al. Takala bishir. La. Nggak Laa dalil illa annahu la yas'a 'ala khilafi kecuali kami tidak sanggup menyalahi ra'yu kami yang tetap berpegang dengan ra'yu maka syabi berkata kepada bisyr bin dias al-marisi aqrarta dinfsika 'ala al-khata' berarti engkau telah mengakui kesalahanmu Fa'ina anta al-kalām fil-fikī wal-akhbar diwalik al-nas Kenapa engkau tidak berbicara tentang fikih, tentang hadis? Manusia pasti akan, yani menguasai, apa namanya, menyenangi. Waktu terukoh ada, engkau tinggalkan bid'ah ini. Qāla Bishr menjawab: Lāna nāḥma tufīhi. Kami mempunyai hajat dengan madhaq ini. Wah, ini betul-betul rakyu ni ashabul ah, ahli bid'ah. Falamma kharaja bisyir, kala shabi la yuflih. Ketika Bishr keluar dari rumah ni, Imam syafi'i, Imam syafi'i mengatakan, tidak beruntung orang ini. Dinasihati dia bisa, ditegakkan hujah tidak mau. Begitulah al-imam syafi'i berjidah. Berjidah dengan Ahlul Bidah. Jaman Bishyir bin Giyaz Al-Marisi Jaman Hafiz Al-Far Sampai Hafiz Al-Far dikatakan Kafarta Bidlahi Al-Azim Engkau telah kafir kepada Allah Al-Azim Ketika perdebatan masalah Apakah Quran itu Kalamullah temakhluk Ahli bid'ah Maatakan sebuah Bishr bin Giyaz Al-Marisi Hafiz Al-Far Dan kaum jahmiah yang lain Maatakan Quran itu makhluk Ahlu sunnah maatakan Quran Kalamullah Ahlu bid'ah maatakan Allah dikulli makan Ahlu sunnah Al-Rahman wal-Rasul Salam. ini, saya cukup dan sampai di sini. Imam Ash-Shafi pernah berkata atau berfatwa bahawa bid'ah itu dibagi menjadi dua iaitu bid'ah asal dan bid'ah dalalah? Perkataan Al-Limam Al-Shafi'i dengan beberapa redaksinya Ditulis oleh al -imam, diriwayatkan oleh Al-Limam Al-Bayhaqi di kitabnya Manakib Al-Shafi'i Saya ada beberapa jantan di sini Kerana di hadapan saya ini, ada beberapa kitab Yang menjelaskan tentang riwayat hidup Al-Limam Al-Shafi'i yang pertama beberapa fotokopian dari kitab Melaqid Syafi'i Al-Limam Al-Bayhaqi Bahkan yang lebih dahulu dari Al-Limam Al-Bayhaqi Yaitu Al-Limam Ibn Abi Hatim Ini kitabnya Adab Al-Syafi'i Kemudian ada Al limam Al-Zahabi tentang Aqidah tadi Dan hampir seluruh para ulama Menulis tentang riwayat hidup Al-Limam Al syafii Tetapi kan perlu kita periksa mana yang sah dan tidaknya. Nah, al-imamah syafi'i pernah mengucapkan perkataan yang seperti tetapi tidak ada yang ternak seperti ini, tidak ada yang tercelana, yang terpuji, tetapi yang dimaksud oleh syafi'i adalah bid'ah nughamiyah bid'ah secara secara secara bahasa bid'ah dalam dalam dalam arti bukan bid'ah syar'iyah karena bid'ah syar'iyah semuanya sesat Kan tidak mungkin Imam Syafi'i membolehkan berbagai macam bid'ah padahal beliau dijuluki nashul sunnah pembela sunnah Nah seringkali perkataan syafi'i itu dipergunakan untuk melapangkan jalan bagi orang-orang untuk mengerjakan, membuat berbagai macam bidang. Padahal dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh syafi'i dengan perkataan ini. Kemudian, kalaupun benar perkataan syafi'i seperti itu. Maka sesuai dengan perkataan beliau sendiri nasihat beliau sendiri wasiat beliau sendiri setiap perkataanku yang bertentangan dengan alkitab alquran dan sunnah tanding alquran dan sunnah buang lemparkan perkataanku ke -te tembok. Apakah Al-Imam Ash-Shafi'i membolehkan ritual selamatan kematian? Mohon diterangkan Ustaz. Sebaliknya, silakan baca kitab al um bagian kitab Janais jenazah. Di situ diterangkan oleh Al-Imam bahawa beliau membenci Al-Ma'tam. Al-Ma'tam adalah kumpul-kumpul di tempat kematian. Contohnya tadi. Imam Syafi'i Mengharamkan selamatan kematian Kita tahlilan Imam Syafi'i tidak maulitan Kita maulitan Imam Syafi'i mengatakan di kitabnya al kalau ada kita lalu sekarang buka, silakan yang bisa bahasa Arab baca sendiri. Memerintahkan kepada imam dan makmum agar zikir masing-masing secara sirriyah, zikir masing-masing. Coba di salat-salat kita zikir dipimpin oleh imam. Terbalik Adzan Imam Syafi'i tidak seperti adzan kita memakai adzan Abi Mahduroh yang ada pengulangan shahadatain. Karena hanya hadis, hadis itu yang sampai kepada Syafi'i. Lihat bahayanya kalau kita menentukan salah satu madhab. Kalau kita menentukan salah satu madhab untuk diikuti sepanjang hayat kehidupan kita, maka kita akan kekurangan sunnah. Imam Syafi'i ahlu sunnah. Tetapi tidak semua sunnah beliau kuasai sampai kepada beliau. Contohnya azan yang sah menurut beliau hanya satu. Azan Nabi Mahzura diulang syahadatainya. Bukan azan yang biasa kita dengar. Ada pengulangan syahadatainya. Itu yang beliau pakai. Tanpa mengetahui hujjah. Beliau mengatakan. Setiap yang aku katakan. Sedangkan sabda Nabi SAW menyalahi perkataanku. Dari sabda di hadis yang soleh, Maka hadis Nabi. lebih utama kamu ikuti. Wala tuqalliduni, wala tuqalliduni, jangan kamu takalit kepada Ambil dari mana mereka mengambilnya. Itu situasiat beliau Adapun pengertian tentang takwil di mana itu perlu uh, pembahasan lebih uh, lanjut wes Tapi yang sedikit ini barangkali ada manfaat yang besar bagi kita agar kita mengenal perjalanan para aimmah kita agar kita kembali ke mana manhaj yang haq cara beragama yang benar Ustaz, apakah masih ada tulisan di tulang-tulang dan papan-papan sampai sekarang? Apakah masih tersimpan? Apakah diamankan? Enggak. Tidak ada istilah diawetkan, dilestarikan, dibudayakan dalam Islam. Tidak ada. Kalau sudah tua, ya dihancurin. Enggak ada dibudayakan, dilestarikan, diawetkan, dijadikan kenangan. Enggak oh ada. Gila. Imam Syafi sendiri sudah buang. Kan dibuang sama Imam Syafi yang dibuang. Peranjangnya banyak di rumah. Dia sudah hafal. Catat. Kalau dia punya kertas, dia catat. Nah nanti jadi sesembahan. Dalam Islam tidak ada. Rumah kelahiran Rasulullah SAW dirombang rumah kelahiran beliau dulu tempat majlis berkumpul Rasulullah di rumah Arqam hancur sudah dalam untuk ke Mekah mana di rumahnya hingga hancur masjidil masjid haram dirombak jadi candi sekarang tidak diawetkan seperti dulu gitu enggak emangnya orang kita kalau orang kita senang ini masjid pernah dibangun oleh wali-wali Songo. Tiang pertama, tiang kedua, eh ini sembah sembah orang. Oh. Padahal yang bangun bukan orang-orang itu, kuli-kuli, tukang-tukang pembangun. Ya. <laughs> buat apa juga kalau ada buat apa kita bisa baca juga kagak. <laughs> Pada zaman Imam Syafi'i bahasa Arab belum ada harokat, belum ada titik. Jadi huruf ba tak tak sa, sama titik dan harokat belakangan nggak ada titiknya ba titik satu bawah tak titik dua atas sa titik tiga atas atas belum ada bisa untuk baca tapi kisah itu memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Kesungguhan seorang anak menuntut ilmu dan pengaruhnya ibu terhadap anak-anaknya uh, sebagian kaum muslimin ada yang memasukkan nama Imam Syafi'i ke dalam salawat dengan lafal Allahumma salli ala habibina Syafi'i Muhammad ah, Syafi'i Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam ini tidak benar nih benar. Kalau betul ada tidak benar. benar Imam Ahmad saja muridnya langsung tidak seperti itu Saya minta penjelasan lebih rinci Antara hubungan Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari Mengapa tidak ada hadis periwayatan Imam Syafi'i Imam Bukhari tidak berjumpa dengan Syafi'i. Imam Bukhari berjumpa dengan El Imam Ahmad bin Hamba. Mengapa tidak ada hadis periwayatan Imam Syafi'i? Ada. Periwayat Imam Syafi'i banyak. Bahkan tertinggi. Karena salat itu dekat. Syafi'i malik. Nabi ibnu Umar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabi subyian bin Uyainah kemudian setoram rabi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikata rauahul shabi, rauahul shabi, rauahul shabi banyak. Di kitab al-Um beliau membawakan hadis riwayat sahabat, riwayat shabi. Pernah terjadi dialah antara saya dengan dua orang pemuda intelektual dari salah satu organisasi besar. Lalu masuk pembicaraan mengenai masalah tahlilan. Maka saya katakan bahwa tahlilan ini sendiri selamatan kematian dilarang oleh Imam Syafi'i. Dia terkejut, keduanya terkejut. Betul Ustaz? Iya. Di mana? Di kitab ulum. Di kitab al-Umm, An antum pernah membaca tidak pernah membaca. Kenapa antum jadi jadi pemuda intelektual yang akan calon kiai tidak pernah membaca Kitab al-Umm? Lalu keduanya menjawab belum sampai umurnya untuk baca Kitab al-Umm. Umurnya belum sampai, kiai-kiai kami melarang membaca Kitab al-Umm. Maka buka kitab itu, buka. Eh kalau penanya punya hamba, bisa bahasa Arab tentunya. Nah, kalau nggak bisa bahasa Arab, bagaimana? Duduk sama saya di maktab saya, sering pemuda-pemuda saya sering tunjukkan ni kitab oh, malu. Musabbi, buka kitab ini, buka kitab ini, baca. Alu. Ah. Tapi kalau dikaji, tidak mungkin. Itu bagian kitab ahli ilmu para ulama dan para pelajar. khususnya ini. Orang-orang umum tidak bisa baca itu. Nanti dia salah tangkap. Kerana itu diterjemahkan kitab-kitab seperti itu tidak baik. Kerana akan hilang ilmunya. Akan jadi permainan orang. Nanti tahu-tahu ada ustaz yang tidak bisa bahasa Arab. Dia mengajar pakai kitab terjemahan. Al-Um Sahabat Sampai di sini Mudah-mudahan ada manfaatnya Sampai ketemu lagi nanti Dalam uh, biografi imam yang lain InsyaAllah ta'ala Agar kita dapat melihat perjalanan para ahimmat Mudah-mudahan ada manfaatnya baik ke Dan mohon maaf Atas segala kekurangan tentunya yang ada Pada pembahasan kita ini Selesai dari saya dan subhanakallahumma wa bihamdika wa an la ilah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh